Dila urtia, uh, lorzea indiak erosi zituen eta bi etxalde bat aniarben, foren eta uh, alabaina estelatzeko. Eta arguen beste etxalde bat zen eta salga zaferrian, uh, Jean-Michel Lacarriun etxaldia. Eta hor estelatia izan da, uh, Amila Abu Antun, hor, uh, gazte bat, behi esnadunekin uh, aiko dena. Eta horotarat beharginin uh, kosta izan dira horiek lau imila euro eta horai arte erdia dugu bakarrik bildia bon, akzioetan. Uh, Zibantzioen egaldera batzu egin eginditugu uh, herriei, uh, herrie elkargo batzuag ere mintzatuz. Bon, behin arra uh, postu bakantzomen dira. Egun bezalako apaidu hanitz izan dira, debate, uh, fen, epar alde guzian, eta eskertu da ehunko antolazalek, osazen. Zinez beharko da gehio urtiadugu ono e, berri mila horon biltzeko, bi etxalde horren pakatzeko, eta beharko dira entrepresa joan ikusten ahat, beharko da EPCI berri horire beharko da mintzatu, omen errandute e, hori montatu haintzin errandute, bon, komisioon ekonomik horietan sartuko dutela e, laborantzako haratunatak. EPSI horien susten gazaliak egin dute hoien alde dien eta otetxiak egin dute ere Anitze zaiko duztela batzuen erosteko, txalde batzuen erosteko eta ez da dudarik, uh, lau antsa gibel Anitze txalde segidai gabe Uh, kostalde hortan lurrobenak eza dituzte e, betoen hain eta gudorinen azpian, eta hango dien eta laborariak eta lurtsaketan, eta mendiak ari dira husten, zikintzen. Barnek alde hontan ere, be, guneka ari da, laborantza ari gibel. Uh, bon, instalatzen da onokoan, uh, gazte batzua instalatzen dira beharrik, Aizegi gehiago, aizegi gehiago txalle libratzen dira, harere. Behar de lurzaindia saltzapen batzuen eta preamtatzeko, zaferrain bidez. Bi gogoeta jaman dudutzie eta gogoeta hoik beharrezkoak zuntien eta zentako? Se Lurzaindien funktioonamendean, uh, bue legoan marxatzen gira, zenta erne behar egon beti hor saltzapen erosten uh, duten eta horien artean. Uh, zuzen pribe batzu heldu dilerarik, zaferein bidez notifikazioenak uh, korentian gira gauza horietaz. Hiru haste ilabete bat badugu dugu uh, prehantzioen egite montatzeko. Eta beti uh, erne egomear da eta uh, ohartzen gira gure taldean uh, bulegoan uh, ahariz beti Gure hiru mila aksiodun uh, horiek, uh, ez dutela baitezpada gure aktivitatetaz eta kurentian uh, izaten ahal. Eta ortako ditugu uh, aksiodun uh, guziak komitatu, gure reflekzio hogeun hoietan, jakiteko, ikusteko uh, zertan uh, hobiikio izaten ahal giran eta batut zutenez eta idei berri batzut,eta bon jorktan ditugu eta egun hoierke montatur.